Генетика лишиться, і одним з неперевершених осягів її буде порода коней, виведена приват-доцентом Можаром. Пан Можар пояснює, що якими б не були наслідки теперішньої жахливої війни, рід людський житими. І його румак, його пегас потрібний буде людям прийшлості, як музика, як гармонійна всеосяжність краси природи. І тоді місто Яропіль назавжди увійде до світової історії завдяки цьому коневі. Що ж до конкретних обставин, в яких опинилась республіка, то він, приват-доцент Можар, може запропонувати лише свої слабкі послуги. Хай краще його запряжуть у тачанку, але кінь мусить лишитися недоторканим. Цієї хвилини вбіг до покою Васька сом, з обличчям немрійливим, а швидше перестрашеним, і крикнув. «Біляки наступають одрябого хутора! Тачанок нема, тур до кадетів подався! Зрада! Смола підмоги просить батьку!» Жорстоким поглядом прокипів Микитась до приват доценського пенсне, кров'ю налися його вени на скронях. «За десять хвилин кінь, що був на Майдані, все!» і вибіг на подвір'я, де мобілізовані яропільці шикувалися, зброю отримували. Справді, з боку рябого хутора громи повзли по хмурі, і боязко поглядали у той бік цивільні. Ось він, день мій навпіл переламується, наче суха гілка, подумав Микитась, і знову біль пройняв його пальці. Треба було одразу цю контру цих турів і коробок шльопнути перед усім народом на Майдані. Не можна було ворогів цих лютих відпускати, не треба було їх жаліти. Думка його сягнула в майбутнє, на кілька років уперед. Тур, коробка та їхні поплічники стерлуються в банду. Вбиватимуть партійців та активістів КНСів. КНС – комітет незаможних селян. Багато крові пролють вовкулаки, перш ніх їх спіймають чонівці. Макитась востаннє побачить їх на допиті у підвалі палацу Потьомкіна, бородатих, брудних, порослих щетиною якоюсь болотною, лютих і непримиренних, а поруч на столі лежатимуть їх обрізани. А приват-доцент пішов собі до своєї садиби на вулиці Соборній. Всі будинки були рясно пообклеювані наказом номер 1 голови Революційного комітету Єропільської республіки. Але від цього місто не стало люднішим. «Декорація до Примусорського, Мусорського. Мусорського двадцятого віку», – подумав приват-доцент. «Тільки де ж той юродивий, що проспіває свою жалібну пісню? Чуєте хор десь там за сценою?» Басина строює за цими одноповерховими будиночками, за віконницями байдужими, за манірними і ржавими ґратами, за плутаниною хмелю і дикого винограду. Підійшов до нього хлопчик у гімназичному кашкеті з обличчям ангельським, як з книжок Чарської. Може, єдина жива людина у цьому спорожнілому місті? Спитав. Дядю? Хіба можна гілки їсти? А й справді приват доцент гризе гілку, тонку й молоду, вкриту солодкуватою зеленою шкірочкою. А я її з'їм, каже приват доцент. А потім зроблю в животі дірочку, звідти дерево виросте, я буду його поливати, вигикнув підліток у гімназичному кашкеті, і зник. А приват-доцент вже на подвір'я своє ступає, бачить, вочевидь, обличчя тої зверхньої сили, перед якою складає він сьогодні зброю. Ось вам мій щит прикрашений написом, щасливі хто має. Ось мій меч, ось мій шолом, бо зле щось у небесах коїться. У жертовному вогні революції Хай крилатий кінь його згорить. У стайні тепле іржання. Жеребче клащиться до хазяїна, хвостом весело грає, гривою струшує, рожевими зволоженими губами до приват до долоні тягнеться. Виводить його у двір приват доцент можар. Потім іде до сарая, знаходить там бідон з гасом. Однієї з найдорожчих рідин у часи воїн та революцій і повертається до коня свого білогривого. Цілує його у шерехаті губи, очі його розумні чорні цілує, а потім обливає румака смердючим гасом за п'ять карбованців миколаївських купленім у крамниці купця царьова. Жовті дзюрки стікають з білих боків Пегаса, кінь неспокійно в'є копитами землю, білі манжети приват доцента заляпані гасом, і весь він, пропахчений гасовим смородом, і волосся скуйовджене. Вони йдуть, вони наближаються, оці бородаті люди з сокирами в руках, хор громогласний, безжальний, як на суді остаточному, страсті, від кого вони співають.